50. Palatul lui Baal Ca să celebreze victoria împotriva dragonului, Anat oferă un banchet în onoarea lui Baal. Apoi zeița închide porțile palatului și cuprinsă de furie homicidă începe să ucidă pasnici, soldați, bătrâni. În sângele care îi vine până la genunchi, ea se încinge cu capetele și mâinile victimelor. Episodul este semnificativ. Nota 15. Sângele, fiind considerată sența vieții, s-a propus să se vadă în acest masacru un rit având ca țel trecerea de la sterilitatea sfârșitului verii siriene la fertilitatea noului anotiv. Închei nota. i s-au găsit paralelele în Egipt și mai ales în mitologia și iconografia zeiței indiene Durga. Scrie D-U-R-G-A cu tilda.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 trăimițându-i mesageri încărcați de cadouri. El o informează că războiul îi este odios. Anat se depună deci armele și se aducă ofrande pentru pace și pentru prosperitatea ogoarelor. El îi transmite că va crea fulgerul și tuneturul pentru ca zeii și oamenii să poată cunoaște apropierea ploii. Anat îl asigură că îi va urma sfaturile. Totuși, deși suferan, Baal nu are nici palat, nici capelă, în timp ce alți zei au.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 El consinte că Baal îl însărcinează pe Coșar Vahasis să-i clădească palatul. La început, Baal refuze să-i facă palatului ferestre de teamă ca Iam să nu pătrundă prin ele. Sfârșește totul prin a se liniști. Nota 17 Ferestrele puteau să simbolizeze deschiderea în norii prin care Baal trimite ploaia. Templul său din Ugarit era prevăzut cu o lucarnă cu luc, astfel încât ploaia cădea pe fața zeului reprezentat pe o stelă. Dar simbolismul și funcția lucarnelor sunt mai complexe. Închei nota. Ridicarea unui templu palat după victoria zeului contra dragonului proclamă promovarea sa la rangul suprem. Zeii construiesc templul palat în onoarea lui Marduc, după înfrângerea lui Diamat și creația lumii. Dar simbolismul cosmogonic este și el prezent în mitul lui Baal. Templul Palat fiind o imago mundi, construcția sa corespunde într-un câtva unei cosmogonii. În fond, triunfând împotriva haosului acvatic, reglând ritmul ploilor, Baal formează lumea așa cum este astăzi.